Namótase, Bhagavato, Arhato, Sama, Namo Namótase, Bhagavato, Arhato, Sama, Namo Namótase, Bhagavato, arahato Sama, Sambhutase. Tak viděli jsme v předešlých dnech hm? výklad Sáry Putry, co se jedná elementu země, jak to spojil s pěti agregátama a předtím s pravdou strasti. Hm? Pravda strasti jsme vysvětlili ve smyslu vyšší pravdy je pět agregátů existence, které jsou objektem lpění. Pět agregátů existence, pět agregátů lpění. To je strast pět agregátů lpění je důležité pochopit. A lpění začíná Sary Putra vysvětluje na elementu země. Element země poznáme, že nás tvoří tím, že si uvědomujeme tvrdost těch různých částí těla, které jsou tady vyjmenovány. Poté v této meditaci, jestliže se naučíte na to není dost času, ale když se budete snažit, určitě se to jednou naučíte. Tu první fázi meditace, jak už jsem vysvětlil, je šamata. Hm? A jestliže uspějete v šamatě, co se stane? Tělo se rozpadne na ty takzvané kalápy a potom ty kalápy ty si hledáte, nebo nehledáte, ale vidíte je, v těchto rozličných orgánech. A vidíte právě tu převážnost elementu země v těchto orgánech. Hm? Teď si Putra vysvětluje přechodnost, tohoto jevu země a přechodnost tohoto jevu země je na nás, aby jsme si to spojili jasně, právě s tou pravdou strasti. Hm? A ten, který uvažuje o prechodnosti Země, což je přechodnost těla nebo tě, počítek těla, jak už jsme se zmínili, je základ tohoto počitku, je počítek země. To, že se naše Země, naše tělo není, nebude stejný za deset let a nebylo stejný před deseti lety, toho jsme si vědomí. Hm? Už nejsme to, co jsme byli před deseti lety z toho je, můžeme odvodit, že nebudeme to, co jsme teď ne, za deset let, nebude moudrý, též vidí, že se mění nejenom po desítkách let, ale mění se daleko rychleji. A ten, který je ještě moudrý, ví, aby se mohl měnit. Ten proces změny musí být v každém okamžiku. Kdyby ten proces změny nebyl v každém okamžiku, jak by jsme byli Jiní. tady žádné skoky nejsou, tady je proces. Proto tento důraz na přechodnost, aby jsme si uvědomili, že toto tělo stejně tak, jako velká země venku, není nic jiného než proces. A aby tento proces šel, musí probíhat v každém okamžiku. Mhm. Ten proces změny v každém okamžiku já předpokládám, že není stejně rychlá, jako že třeba některý. To, je jako to by rozměl... se zdivilo, jak je rychlej. V každém momentě z buňky odemírají a zrozují se. Já myslím, že jako ta změna je stejně rychlá celou dobu, nebo jestli je někdy rychlejší a někdy pomalejší, jako jestli se ty okamžiky liší. No samozřejmě, ale liší se to z hlediska relativní pravdy. Z hlediska vyšší pravdy se to děje v každém okamžiku. Jedině, když poznáme tuto změnu jako věc každého okamžiku, poznáme, co znamená pět agregátů pění. Jakož to pravda strasti. A aby jsme to poznali, musíme mít koncentraci. Bez koncentrace to nepůjde. Jestliže máme bolest a něco nás bolí, jestliže máme dobrou koncentraci, koncentruujeme se na to místo bolesti, poznáme, že místo tvrdosti, místo tepla, místo tlaku se mění prakticky v každém okamžiku. Teď podle teorii terovány, to ale necháme teorie teorii, až se dostanete tam, že rozbijete ty kalápy, tak uvidíte vlastně, to je specialita tervány, že my vidíme současnou hmotnost, protože Proces změny vědomí je rychlejší než proces změny hmoty. Hm? Čili aby jsme viděli, aby jsme něco viděli, aby jsme něco slyšeli, hm? první to musí být mít kontakt s vědomím, hm? pak nastane pozornost k tomu, pak se to reflektuje v pěti druzích citlivosti, hm? kterými chápeme vnější svět. Pak je to přijímáno vědomím, pak to vědomí proskoumá, po tom, co to proskoumá, tím projde a pak se zase objekt vrátí do základního vědomí. A tento proces je takový rychlosti, že si toho nejsme vědomí. Aby jsme si toho byli vědomí, musíme poznat za prvé tu zkušenost rozpadu těla že objekt vědomí je vlastně prvek země, to co vidíme jako zemi, pokud mi rozpadne se tělo, to co vidíme jako zemi, to je koncept země. To je důležité pochopit. Aby to nebyl koncept, musíme se dostat k tomu procesu rozbití těla. I ta kalápa pak je koncept. Kalápa není nic jiného než koncept. Ale prvky, které jsou v Kalápě, z hlediska abidármy, to není koncept. To je vyšší realita. A jestliže se dostaneme do té reality, pak vidíme, máme možnost vidět ten proces, jak ty objekty jsou spojené s vědomím na základě, pozornosti vůči jim, jak jsou přijímány vědomím, jak jsou prohledány vědomým, jak se vědomí o nich rozhodne a jak jim projde. Čili jak objekt, tak subjekt je proces. A teď se musí vysvětlit, jak se ty procesy spojí dohromady. A to je právě vysvětleno v Unikát teravádové tradice, to je detailně vysvětleno právě na těch fázích kognitivního myšlenkového procesu, které nejsou teorie, ale jsou zkušenosti jogínu. Zkušenosti jaké meditace? Analytické meditace. Samozřejmě, aby to člověk pochopil, musí dělat analytickou meditaci. Teď on z hlediska Mahajanového učení, kdo to pochopí? Šesté vědomí, rozlišující vědomí. A rozlišující vědomí je, Založeno na čem? Je založeno už na jistým pojmu objektu a subjektu. Takže to není, z hlediska Mahajány, to nemůže být ještě ta nejvyšší realita. Nejvyšší realita je prázdnota, ale z hlediska Abhidharmi, toto je nejvyšší realita. Nejvyšší realita, kde nejvyšší realita ve světě? A z hlediska Abhidámy musíme poznat nejvyšší realitu ve světě, aby jsme poznali nejvyšší realitu toho, co jde na svět. Teď z hlediska Mahajány nemusíme od samého začátku dělat toto rozlišení. Ale teď je na naší inteligenci a na naši, našem pochopení, jak to elementy spojit, protože bez analytické meditace se nedostaneme k této znalosti. Jestliže nebudeme praktikovat zase neanalytickou meditaci, no tak pak budeme si představovat, že to, co rozlišujeme, je objektivní. To, co rozlišujeme, ovšem z hlediska Mahajánového učení nemůže být objektivní. Proč? Protože ten proces změny přece Buddha vysvětluje na základě závislé vznikání. Na základě nevědomosti. Jestliže je nevědomost objektivní, no tak nemáme šanci se vysvobodit. Je to tak? To je třeba pochopit. Jestliže to chápeme, pak si to můžeme spojit. Analytické poznání je určitě důležitý ale Mahajánové učení se spokojuje s analytickým poznáním na základě konceptů. Aby dárma, ne, koncepty nemají být objektem meditace v hledu. Objektem meditace v hledu musí být objektivní veličiny. A to je, co je vysvětleno tady. přes tyto objektivní veličiny se dostáváme k takovosti. Ale takovost těchto objektivních veličin nemůže být v protikladu s takovostí, s velkou takovostí. A jak to nebude v protikladu s velkou takovostí? No. Když to není naše? Když se Na, naše to je jak pro abidarmu, tak po učení. Prázdnoty, nebo pouhého vědomí, všechno to není naše. To je buddhismus, že? buddhismu nemůže být já. No, tak Mahajaně, to je vyšší pravda, ještě. Pravda je jenom jedna. Pravda je jenom jedna. Hm? A na té pravdě se můžeme dostat různými prostředky. Analytickou meditací, neanalytickou meditací. Hm? Teď. Jestliže máme inteligenci, tak se v pravdě se všechno spojí. Jestliže nemáme inteligenci, tak všechno bude vrzat. Proč? Protože píme na názoru. A celé učení Buddhy je za účelem toho, aby jsme na žádný názoru nelpěli a viděli skutečnost tak, jak je. A to je, co tady moudrý Sariputra učí, analytickým způsobem. Mhm. Mohl byste, prosím, ještě zopakovat, jak probíhá ten kognitivní proces? Já jsem si to nestihl poznamenat. Kognitivní proces začíná kde? Začíná v tom, co se nazývá bhavanga. O tom si asi slyšel. Hm? Mhm. Bhavanga, bhava, znamená existence, anga znamená důvod. Důvod naší existence je co? Je vědomí. To je to co nás opustí, až umřeme. A to je to, co bude zase předchůdce našeho nového zrození, hm? Pokud pro kontinuitu vědomí budou příčiny a důvody. Hm? Teď, co je oběd Bhavanga? Objekt Bhavanga normálně neznáme. Kde je vědomí Vědomí je kontinuita. Teď kde je, jsou momenty, kdy vědomí nemá objekt? Třeba když spíme nebo když ztratíme vědomí nebo když na nic nemyslíme. Kde se nachází vědomí? V Bavanga. Teď podle, podle buddhistického učení neexistuje mysl bez objektu. To je důležité si uvědomit. Buda vysvětluje: Tak jako, tak jako oheň z lipového dřeva se nazývá oheň z lipového dřeva, tak vědomí spojené s okem se nazývá vizuální vědomí a tak dále. Hm? Čili musí tam být nějaký objekt a musí tam být základ, což je smysl. Hm? Teď. Co je objekt toho základního vědomí, které je důvodem naší existence, s kterým jsme se narodili a který je stále s náma. Podle trevádového konceptu je to poslední aktivní proces myšlení v našem minulém životě. Právě proto v budistických zemích je smrt tak důležitá po každý pozvou, když někdo umírá, pozvou michy recitujou, hm? protože to je nejdůležitější moment, který určuje příští stav vědomí. Hm? Tady u nás mu píchnou injekci nějakou, aby o ničem nevěděl. Teď, jak asi víte, v buddhismu existuje tež teorie nebo poznání, to se dá nazvat poznání, stejně takého je poznání. To jsou zkušenosti joginu. to nejsou teorie. Existuje základní vědomí, jehož objektem není jenom poslední aktivní proces minulého života, ale jehož objektem je všecko, co poznáváme. To jsou smysly a to, co smysly poznávají. A tomuto vědomí se říká základní vědomí nebo vědomí sklad. V tomto vědomí, stejně jako v Bavanga, se skladují naše minulé zkušenosti. A tedy zatímco v teravádovém buddhismu objekt základního vědomí můžeme proskoumat a právě v té metodě, kterou já jsem se naučil, je to nutné proskoumat. Jestliže to neprozkoumáme, tak nepochopíme to vysvětlení závislého vznikání, které máme jak v severním buddhismu, jak v Mahajáně, tak i v Tervádě, na základě tří životů. Hm? nevědomost a formace vůle byly v minulém životě. Z nich přichází to vědomí, s kterým jsme se narodili v tomto životě. Když jsme se narodili v tomto životě s tímto vědomím, toto vědomí na základě toho, že jediný jeho objekt může být jenom náma růpa, jenom hmotnost a nehmotnost, toto vědomí, spojením s hmotností v matčině lůně, hm? toto vědomí se pak rozrůstá, což je rozrůstání smyslu. Když smysly se rozrostou, co vznikne? Dotyk. Hm? Kdekoliv je dotyk, tam je počítek. Ze začátku dítě, který se dostane do mačenýho lůna, v prvních momentech jediný počítek je počítek těla. jiný počítek nemá. Hm? Pak se rozrůstá počítek na počítek uší, počítek nosu, hm? počítek jazyka, hm? počítek očí nakonec. Ale ze začátku jenom je počítek těla. Proto právě ten počítek těla je, dá se říct, základem všech počítků. A počitek těla, to jsou právě ty elementy. To hm? je třeba si uvědomit. Naše počítky jsou dominovány právě počítkem těla. A počitek těla, to je počitek elementů. Právě proto jsou ty elementy tak důležité. Teď, jestliže je kontakt, objekt je přímán vědomým. Jestliže není kontakt, objekt nemůže být přímán vědomím. A to přijímání vědomí, to se jmenuje právě počítek. To, co vědomí prýjímá, to je počítek vědomí. Neexistuje žádný stav aktivního vědomí bez počítku. A počítek je založen na čem? Počítek je založen na tom, že něco vnímáme. Hm? A to, že vnímáme a to, že přijímáme objekt, určuje stav našeho vědomí. Podle toho se vědomí řídí. A jak se řídí, to je určeno vůli a faktory vůle, jak jsme řekli, pozornosti a tak dále. Jestliže pozornost, včera jsme vysvětlovali, jestliže pozornost je na omilu, toto všechno to jsou věci, které je třeba chápat ne jako něco absolutního, ale jako pomoc k meditaci. Nic jiného. Jestliže je pozornost v souladu s tím, jak objekt opravdu je, to znamená země, tvrdost, to znamená nestálost, to znamená strast, která pochází z nestálosti, nejáství nestálosti, to znamená, že proces vědomí, proces myšlení se stává prospěšný. Prospěšný znamená co? Že privede nás k moudrosti, k lepšímu stavu existence, který je dán moudrostí. Hm? Přivede nás k příhodným stavům vědomí hm? a bez příhodných stavů vědomí nikdy nejvyšší pravdu nepoznáme. A pokud nepoznáme nejvyšší pravdu, nepoznáme to, co je opravdový štěstí a nepoznáme smysl života. Právě proto, v, v dármě v učení Budhy právě to rozlišení mezi příhodnou pozorností a nepříhodnou pozorností je absolutně to nejdůležitější. Protože mentální proces začíná čím? Začíná pozorností. Pozorností vědomí vůči objektu. Protože dáváme pozornost vůči objektu, začíná proces myšlení. Když nedáváme pozornost vůči objektu, nezačíná proces myšlení. A pozornost má svůj kořen ve vůli. Proto, jak držíme pozornost? Pozornost už jsme včera vysvětlili. Se nazývá dělání ve vědomí. Co uděláme ve vědomí, na tom bude záviset náš počítek. Co ve vědomí neuděláme, toho žádný počítek nebude mít. Je to tak? Teď Buda vysvětlil, jak už jsem se zmínil, že ten začarovaný kruh závislého vznikání, začarovaný kruh utrpení nejáství, se dá rozbít kde? Právě v počitku. Když pochopíme, že počítek pochází z doteku, a dotek je ze zemí, která nám nepatří, s vodou, která nám nepatří, hm? s ohněm, který nám nepatří, s větrem, který nám nepatří. To je, co tady Šáli Putra se snaží vysvětlit. Teď, jestliže je impact objektu na základní vědomí, tak to základní vědomí se obrátí k tomu objektu. Vědomí se obrátí k tomu objektu. Proč se obrátí? Protože je pozornost. Jestli není pozornost, tak se neobrátí. Čili kognitivní proces začíná pozorností. Kde je pozornost vůči objektu, tam se přetřené ten proud základního vědomí, který běží, na čem? který běží na tom poslední objekt našeho kognitivního myšlení v minulém životě, jak už jsme řekli. Hm? Protože podle budistické filozofie nemůže existovat vědomí bez objektu. A tento objekt nevidíme. Můžeme ho vidět, jestliže se naučíte, jak vidět e, minulost. Hm? Můžete ho vidět. To je zkušenost yogínů, to není teorie. Teď... Tady, co se vědomí směřujeme skrze pozornost k objektu? Díky pozornosti vůči objektu se, se přetrhne tok bhavanga, základního vědomí. A tím pádem vzniká aktivní proces vědomí. Proto jsme vysvětlili pozornost jako kormidlo. Když loď má kormidlo, tak pretrhne prout. Je to tak? Teď dejme tomu, že impact je barva. Tak kam se obrátí vědomí? Vědomí se obrátí právě na tu senzitivitu v oku. A tam je ten objekt, barva, reflektová. Co by tím impaktem, abych si to dokázal dát do Jakože to je, co se odrazí v tu vědomí? Co vnímá tu vědomí? Nebo? Co se tam odráží, samozřejmě. Na co je senzitivní. Mentální vědomí je základ. Bez mentálního vědomí nic nevidíme. Je to tak? Teďko abydarmě oči, uši, nos, jazyk, tělo je jako pět černých kamenů na bubnu. Hm? Jakmile je impact, všech pět kamenů vyskočí. Hm? Takže, Jakmile... Když říkáte základní vědomí, tak máte na mysli to mentální vědomí, v kterém se odráží nebo přes vědomí těch pěti smyslů? Ne, vůbec ne. Teď to jsme nejvouplně. vysvědlili, co je Bhavanga. Podle buddhismu život je proces. Hm? Život je proces čeho? Proces tělesnosti a proces netělesnosti. jo Kromě procesu nic neexistuje. Teď ale chvilku něco vidím, pak je mě vědomí prerušeno, zase něco slyším, že jo? Zase o něčem myslím. Jak je to možné? No, tak. No, protože je tam bavanga. Musí tam být základní vědomí. Jinak by se vědomí přetrhlo. No a jsme mrtví. Když se vědomí přetrhne, tak je po nás. Proč se nepretrhne? Protože je tam to základní vědomí, kterému se říká bavanga. A to je to vědomí, s kterým jsme se narodili a s kterým můžeme. A to, to je to vědomí, který je stále tam v momentu, kdy není aktivní proces. A ten aktivní proces začíná pozorností vůči objektu. Hm? Teď, jestli je pozornost vůči vizuálnímu objektu, tak nejsenzitivnější se stane ta senzitivita v oku. Jestliže je to vůči zvuku, nejsenzitivnější se stane senzitivita v uchu. Ale ty ostatní senzitivity tam stále jsou. Ale jelikož se vědomí obrátí k tomu kameni, který vyskočí nejvíc, hm? tak bude vizuální vědomí nebo akustický vědomí a tak dále. Čili Dá se říct, že to je jako v angličtině doprekláde jako impinč. Hm? Impinč znamená, že se eh, jak bychom nejlíp proložili impinč. Průnik. Průnik. Hm? Může pronitnout zároveň zvukový i vizuální věvn? Teď je v buddhismu jsou různý teorie a všechno záleží na tom, jak medituješ. Jestliže medituješ podle jogačárovýho způsobu, tak to uvidíš jinak. Jestli podle teravádového způsobu a podle abhidharmy, tak nemůžeš mít několik objektů současně. To je specialita teravády, která není príjmuta jinými školy buddhismu, ale to nás teď nezajímá. Fakt je, že jakmile Jeden smysl je senzitivní, všechny smysly jsou senzitivní. Hm? Nemůžou se oddělit. Ale vědomí je za tím smyslem, který je nejasnější. Hm? Těch pět kamenů všechny vyskočej, ale jeden vyskočí nejvíc. A za tím půjde pozornost. Hm? A to je opičí stav mysli. Proč jsem vám vytknul, že tolik mluvíte? Protože Právě mluvení je spojenost, jsou to opičí myslí, když chvilku myslíme na tohle, chvilku myslíme zase na něco jiného a mysl furt lítá, lítá, lítá, lítá z jednoho objektu na druhý. A vlastně mentální vědomí sleduje pět smyslů. Nic jiného si není vědom. A to je nejnižší způsob poznání. A toto poznání je utrpení jogínu. Hm? Protože je to neklid. Jestliže nemáme koncentraci, tak to nevidíme jako neklid. Právě proto z hlediska jogy podmínkou uvědomění je koncentrace. Bez koncentrace žádný uvědomění. Teď on zase z hlediska teravádového buddhismu tyhle ty procesy, to je všechno nic jiného nezávislé vznikání. Ať to chceme, nebo nechceme, bude to tak. Jakmile vedeme pozornost k objektu, pokud je to vnější objekt, bude reflektován v senzitivitě našich smyslů. Když je reflektován v senzitivitě našich smyslů, bude přijmutej vědomým, vědomý, vědomý ho proskoumá, potom, co ho proskoumalo, se o něm rozhodne. To se mi líbí, to se mi nelíbí. Toto je hruška, toto je jabko. Hm? Ochutná to. A potom, co to ochutná, co tím projde, hned zase spadne do základního vědomí. Toto je v teorii, aby Abidarmí vysvětlováno, v několika různými příklady. Vezmeme si příklad pavouka. Pavouk dělá, co sedí a spí ve své síti. Teď do té sítě spadne moucha. Co udělá pavouk? <tějí> Probudí se a začne si být vědom vnějšího objektu. Hm? Příjme ten objekt, zjistí, a to je moucha, to je co, co chci sežrat. Tak se rozhodne a běží za tím, zakousne se. Hm? No a pak, když vypil to, co chtěl vypít, tak se olízne a zase nedál spát. Hm? Další je jako mango, dejme tomu, že je muž, který spí pod mangovníkem, má deku na hlavě a sladce spí a najednou zralý mango padne vedle něho. Bum. Tak sundá deku, to je pozornost zvučí objektu, tam mátne, je to mango, Ho, je měký, dá se jíst, tak se rozhodne. Šup, sní ho. Potom, co ho sní, spolkne, to bylo dobrý. Deku si dá přes a sladce spídá. Tak to je kognitivní proces v pojetí, aby dal. A teď si představte, to zase není teorie, to je zkušenost jogínu, v v fragmentě sekundy probíhá několik tisíc takových procesů. Taková je rychlost vědomí. Teď, jak se tomu dostat na kloup? Proč zdůrazňuje aby darma tolik koncentraci? Jediná možnost, jak se tomu dostat na kloup, je koncentrace. Samády. Samády je jako mikroskop. Jestliže máte samády, objekt tak malý jako Špička jehly můžete rozšířit do nekonečna, ať je to barva nebo cokoliv. Na tomhle základě pak tyhle ty mentální procesy je možné zpomalit. A jestliže zpomalíme, pak můžeme přesně proskoumat to, čemu se říká kalápy, ty združení jak mentální tak hmotný, který tyto procesy formuje. Tyto mentální procesy probíhají zase ve združení hmotnosti, združení toho, co má rozdílné vlastnosti, rozdílné funkce a jak to může existovat po hromadě. Protože kvůli prázdnotě a hmotnost stejně tak v jednom momentě současně, absolutně protikladné vlastnosti se projevy. Nevím, či dobře spomením, ale včera jste hovořili o té sikáře, to dělaní uvědomí. dělaní v mysli. Dělaní v mysli. Ne, perverze je zase něco jiného. Jestliže máme zkreslení objektu, máme ho na základě čtyř druhů perverzí. Hm? Perverze vidění toho, co je nestálé, jako něco, co je stálé. Toho, co je spojené s strastí nestálosti, jako něco, co je uspokojující. A vidění toho, co je spojené s strastí nestálosti, je jako já. Teď jsem se zmínil o tom, že v severním buddhismu pak prázdnota, jako nejáství. Vědomí mého tam, kde nic moje není. V, v tévádovém buddhismu. Pak čtvrtý aspekt je vědomí čistoty tam, kde žádná čistota nemůže být. Hm? Já se jsem z že ten kognitivní proces s tímto vědomím Mananga, a přiběhne albo jaký rozdíl mezi ten člověk vidí tu realitu tak, jaká je tomu nerozumím no. Teď, jestli, jestli že je nepříznivý proces vědomí to znamená, že nevidím jak tady Šáry Putra vysvětluje, nevidím zemi pouze jako zemi hm? a nevidím zemi jako nestálost nevidím zemi spojenou s strastí k nestálosti a zemi jako já a země jako čistou. Hm? Ty orgány to jsou země. Ty to máš vysvětlení všechno. ten člověk, jestli to dokážu, já to no. nedokážu. Otázka, taky to nedokážu. A ten člověk, co vidí věci tak, jak jsou, tak má to kognitivní uh, myšlení stejné jako ostatní. Ten proces, ten proces myšlení je souvislý, to je stejný pro stejný. Stejný stejný. každého, neexistuje rozdíl, kde je pozornost, tam se obrátí, jestliže objekty je venku, tam se obrátí vědomí k senzitivitě, která byla aktivizována, potom je přijímán, potom je pohledán, potom se o něm rozhodne a potom, co se rozhodnul, projde jim jako snězení manga. A potom, co se projde jim, zase spadne do základního vědomí. A jestliže pozornost pokračuje, kognitivní proces pokračuje. Jestliže pozornost se odvrátí, tak kognitivní proces nepokračuje. Proto je vysvětlováno, že pět smyslových vědomí jsou roztěkané svou nátorou. Ten, kdo je může jedině privízt do stavu neroztěkonosti, to je to mentální vědomí. Jedině mentální vědomí má schopnost vyvinout koncentraci a moudrost. Vědomí oka, vědomí uší tu schopnost nemají. A jak to udělá? Tím, že bude praktikovat saty, ducha přítomnost bez ducha přítomnosti poletí kormidlo z jednoho a nebo budou dvě kormidla. <laughs> a z toho pak je jenom strast a nespokojenost a strachy a deprese a veškeré negativní stavy. Tam přeci nejsou všechny fáze kognitivního procesu, nejsou vypákový. Nejsou. Tam právě ona možná měla na mysli ty aspekty mimo vypáka. No to je to projití tím Javana. To je to projití tím objektem. To je to jezení toho manga a cucání ty šťávy z mouchy. V tomto procesu pak vzniká buď... Pozitivní vědomí anebo prostě neprospěšní vědomí. Hm? V tom procesu právě projít tím objektem. Cucání, ty mouchy a, a jezení toho manga. V tom právě přichází ta schopnost zjistit, že chtíč a zloba je nepříhodná. V ostatních fázích procesu to nevidí, Ty jsou automatické. Hlenty, ještě než tato rozprava dnešní skončí, můžu takovou lidsky praktickou otázku? Absolutně. Vy jste říkal, že ten poslední aktivní mentální proces v našem životě je stále s námi a že stav mysli... Není okamžiku... s námi, jenom jeho objekt. Ano, ale že smrt je ten nejdůležitější moment a stav mysli při okamžiku smrti, jak má být dobře ošetřen. Mhm. Když se nám v životě přihodí, že někoho doprovázíme ke smrti. To je dobrá A otázka, ano. Nejsme mniši, jsme jenom málo poučení lajci. Co nejlepšího můžeme udělat pro člověka, aby ten stav myslí v okamžiku odcházení byl co nejlepší? Zdáží na jakým člověku. Jestliže ten člověk meditoval, je to jiný. Jestliže nemeditoval hmm. někdy, tak mu připomeneme dobré činy, které udělá. Hm? Upomeneme ho na to. Každý z nás i když jsme jakýkoliv lotrové jsme udělali něco dobrýho, hm? tak tomu mm. připomeneme. Hm? Jestliže meditátor, no věc je meditátor, tak věce je úplně jiná. pak je obyčejného člověka obyčejného člověka. Tak jestliže to obyčejný člověk, mu přivedeme něco, co mu dává příjemné vzpomínky. Mm -hmm. hm? Aby jsme mu pomohli. Děkuji, to, to je důležitá věda. A když je to meditící teda? Když je to meditující, záleží na tom, na jaký úrovni. Jestliže je na vyšší úrovni, tak ho můžeš uvízt do tý nejvyšší reality. Jestliže není na vyšší úrovni, tak aspoň, aby se dostal do samády, hm? pokud ho už praktikoval. No a jakým způsobem? Tím, že ho upomeneš na ty předměty, který. Na ty vizualizace, které praktikoval, na ty mantry, které praktikoval, na ty samády, které má, nebo na ty vypasané znalosti, které měl. To je pak úkol učitele. To je v buddhistické tradici právě spojení mezi žákem a učitelem. Zase v zenové tradici je to trochu jiný. A zase bereme obyčejného člověka. Můžeme to dělat, i když je z medicínského hlediska bezvědomý a můžeme předpokládat, že to stejně nějak vnímá? Stejně to nějak vnímá, protože vědomí tam je jenom, že nemanifestuje se. Ale stejně užitečné to dělat? Určitě. Něco recitovat. Něco. Díky. Uh, takže z toho vyplývá, že největší je, když člověk může při rvačce, nebo při nějakým takovým. No, to je pouze, no. Když se bojí. No, ten, kde, když je nějaký samuraj dobrý, no tak ten to vidí všechno jako prázdnotu. Ten se nemá zlobu. Proč je potom ale pere? To to povinnosti. Mm -hmm, v čínský nebo v japonský v Dálného východu, povinnosti, na všech. Auto nehoda je taky průšvih? Auto nehoda nemusí být průšvih. Když je na to připraven na smrt, tak to je jedno, jak zemře. Když na to není připravený, i když zemře v polštářku, a v nemocnici, no tak dobře na no to nebude. Proto je tak důležitý, meditace tež není nic jiného než příprava na smrt. Máme jestli se můžu vrátit ještě k tomu uh, způsobu vnímání. Já jsem, já jsem se ptal na to právě, jak, je to, uh, jak, jak to probíhá, pokud uh, vidíme, máme tu moudrost, případně jsme v samadhi, abychom to viděli. Mm -hmm. to konvenční způsob vnímání, uh, myslím, že nám je všem jasný, ale ne, nevím, jak uh, probíhá ten proces vech, ve chvíli, kdy teda vidíme uh, ty elementy, které se tady učíme, vidíme kalápy. Musíš je vidět a pak je to všechno jasné. Stejně tak nikdo ti nevysvětlí, co vidíš v samádi. Pokud samády nemáš, tak to nepochopíš. Nemá cenu o tom uvažovat. Ty kalápy jsou taky jenom konceptem, který pomáhá k tomu, aby ses dostal do toho, čemu Abhidharma říká vyšší realita. A ta vyšší realita je v podstatě ta realita, ve které nemůžeš najít jakýkoliv jáství. Proto ta realita je předpokladem poznání nirvány. Právě jedinečnost buddhistického učení je v tom, že poznání toho nejvyššího musí přijít poznáním světa. Poznání světa jako prázdnoty. Tím, že se vyprázdní já, vyprázdní se svět. To je důležité pochopit. Jestli to nechápeme, pak celé naše budistické poznání bude v problém A co je to svět? Bude absolutně praktický. Svět není nic jiného, než to, co vnímáme šesti smysly. To je svět. Můžu se ještě vrátit k tématu. E, třeba ve válce, tam umíralo prostě miliony lidí, násilné e, smrtí. Určitě. Určitě umírají bolest, strašných bolestech. To je všecko karma. To je kolektivní karma. A ani Buddha sám nemohl zabránit tomu, že za jeho vlastního života celý jeho rod byl vyvražděn. A jaký měl síly? Protože jsou věci, které nutno přijmout. A proč je přijmeme? Právě protože chápeme tyhle ty věci. Jaký ty to má potom vliv na další zrození, že ty drastický smrti? Za svoji existenci je si každý zodpovědný a tím pádem i za svý příští zrození. Ale některé věci můžeme dělat, některé věci nemůžeme dělat. Co můžeme dělat a co nemůžeme dělat, to v tom je moudrost. Právě součástí závislého vznikání je to poznat, co je možné a co je nemožné. Proč neexistuje já? Protože kdyby já existovalo, tak bychom si mohli rozhodnout jaký budeme. Protože já neexistuje, nemůžeme se rozhodnout, jak budeme. Ale můžeme poznat, co vede, k čemu to můžeme poznat. Ale teď se bavíme moc o filozofii a málo se bavíme o textu, tak se vrátíme k textu a jsme u těla. V tom procesu právě Slyšení, jestliže si to uvědomíme, teď mu nadávají v tom procesu slyšení, proč se odvrátí? Protože vidí, že v tom procesu slyšení neexistuje ani jeden moment, který by trval. K tomu tohle to všechno vysvětlí. Obrátíme pozornost na něco, netrvá to, přijmeme objekt, netrvá to. Budeme hledat, co to je za objekt, taky to nebude trvat. Okusíme ten objekt, taky to nebude trvat. Vrátí se do základního vědomí a ani to základní vědomí netrvá. Jelikož to pochopí, tak když slyší věci, co mu nejsou po srsti, nebude se hněvat. To se vysvětluje na... Na základě jakého principu? Na základě principu, když v domě všichni umírají jeden po druhém, tak ten, kdo tam tancuje, tak ten se tam nehodí prostě. Je to tak? Pokud to nechápe, tak vždycky přijde do půlseho. Na to je výborný židovský vtip. Když jsem byl někde ve Lvově, byl jeden muzikant, kterému se říkalo Joška, to byl ohromný talent. Ten když zahrál, tak lidi začali plakat, když bylo smutný o něco. Zase, když se lidi rozveselili, tak tancovali celou noc a každý si pchál, aby Přišel zahrát. Ale milý Joška byl citlivý a roztěkaný. A když, když byl pozván na pohřeb, tak Ford byl ve svých myšlenkách a neuvědomil si, kde je. Tak <laughs> začal hrát veselku. ho <laughs> zmlátili, tak se vrátil nešťastný domů. Tak ho zase pozvali na svatbu. Tak přišel na svatbu a začal hrát tu nejsmutnější melodii. Tak tam ho taky zmlátil. <laughs> tak chudá Joška, ačkoliv takový talent, špatně skončil. Proč? Protože na všechno je svůj čas. A i když to nechápeme, i když jsme sebe větší talenti, špatně skončíme. Proto, když meditujete vypasanu, je třeba vidět tenhle ten proces umírání v každém momentě a je to jasné, že tam zahrávat nějakou tancovačku, že se to prostě nehodí. Ale to neznamená, že radost je něco špatného. Radost není nic špatného. Ale když meditujeme, musíme si uvědomit, jak věci jsou. Jinak, i když budeme sebe v talenti, jako Joška Zelvova, špatně dopadneme. Tak jo, teď vrátíme se k textu. Teď zase, teď ho mlátěj. Teď mlátěj <těk> mlátě pěstmi, kameny, holemi a noží. <těk> <těk> On chápe. Toto tělo je takové povahy, že zde může dojít k tomuto doteku pěstmi, kameny, holemi a noži. Hm? To znamená... Joška. Joška už je dávno v Neho tam být, už je dávno pod rnem. Ať spokojeně odpočívá. Teď. Důležitá věta. Toto však řekl vznešený ve svém přirovnání k pile. To je možná, to tam najdete, to je sutra 21, stránka 272. Teď je, proč se učíme tohleto všechno? Aby jsme byli schopni tolerovat. Bez schopnosti tolerace není ani síla, ani samády, ani paňa, ani moudrost. Schopnost tolerovat, schopnost přijímat je v buddhismu považována za to nejvyšší tapas. Vyšší tapas než přijímání neexistuje, říká Buddha. Teď si uvědomíme, že všechny tyto pocity těla jsou pocity čeho? Jsou pocity země, pocity ohně, pocity tlaku. Protože to je, co bezprostředně tělem cítíme. To je teď objekt naší meditace. A teď Buda říká, i kdyby někomu loupežníci odřezávali údy dvojruční pilou, když jste byli v Indii, tak ví, nebo na Šrilance tam ještě dneska používají, to je dlouhá pila, která má dvě ucha. A to se dá pro vás a dva chlapi jedou. Takhle ještě dneska se reže. No a teď si představte, že takový dva chlapi vás režou na půlku. Jestli ve vás se vyjeví zloba, tady Buda říká, že nejste následovníci mého učení. A právě proto tato meditace je Obzvláště příhodná k tomu, aby jsme získali tuto schopnost přijmat. Protože ten, kdo přijímá tyto nepříjemné pocity, to je země. O tom jsme se bavili. Hm? To je ten základ. Tam máte taky v té stejné sutře máte krásný příběh o jedné ženě, která se jmenuje Vidieji. Hm? která je bohatá žena a má služku, která se jmenuje Kálí Černa. A ta videhy, ta vznešená žena z dobré rodiny, bydlící v krásném velkém domě, je známa v celé lokalitě, jakožto velký dobrodinec, jakožto srdečná žena, která je milá, každého miluje. A teďko ta její služka kálí si řekne, je tomu opravdu tak, tak jeden den nevstane a zůstane se válet v posteli. Přijde <laughs> její paní a na namlátí. Druhý den to udělá, tak to bude ještě horší a třetí den už paky. Já už se to přesně nepamatuju, to tam všecko je v té paky nějak. Jehlici napíchne, takže krvácí a ukazuje, podívejte to, jo, mě udělal ten dobrodinec města. Takže praktikovat laskavost, toleranci a přijímat bolest není tak lehké. My si myslíme, že jsme toho schopní, protože žijeme v příhodných podmínkách ale právě když se dostaneme do úzkých, tak můžeme zjistit, jako že teď meditujete, to se taky dostáváte vědomě do úzky. Musíme, aby jsme meditovali, tolerovat různé bolesti, nepříjemné pocity. A jestliže se naučíme přijmout tyto pocity, naučíme se meditovat. Jestliže se nenaučíme je přijmout nikdy se meditovat nenaučí. A k tomu velká pomoc je právě vidět základ těchto pocitů. Zemi a tak dále. Proto tohle všechno zále potravy světluje. on jelikož jako každý jiný, ty mniši, jestliže jsou vystaveni takovéto situaci, v nich může vystat zloba, nechuť, tak Sáry Putra vysvětluje toto přirovnání a protože vidí, že ještě nedorostl, aby se stal následovníkem učení Budhy, proto se snaží, proto ve mně bude nepolevující úsilí, to je krásný, výborný překlad. bude ve mně Upevněno nezatemněné uvědomění, doslova to znamená a samuta, že moje pozornost nebo moje saty nebude ukradeno. Hm? Jestliže moje saty nebude ukradeno tím objektem, no tak ti budu budu moci tolerovat. Jestliže moje saty bude ukradeno tím objektem, tak ho nebudu tolerovat. Čili, jestliže sati ducha přítomnost bude mít projev, to znamená, co se stane. Budu vidět tohle všechno jako proces. A v tomto procesu neexistuje nic, co by bylo pevného, jelikož neexistuje nic, co by bylo pevného, můžu se. Od toho procesu odvrátit. Jestliže v tom procesu uvidím něčo, něco pevného, tak se neodvrátím. A jestliže v tomto procesu neuvidím nic pevného, samozřejmě se moje mysl bude koncentrovat. Hm? Co je základ meditace? To stojí tady nejputungší. Uvnitř se mysl nehýbe. Venku se nechytá objektu, to je Saty. Jestliže máme Saty, dostaneme se do toho stavu. Uvnitř se mysl nehýbe, venku se nechytá objektu. Jestliže nemáme Saty, mysl se chytne buď ve vnitř nebo venku, ale většinou u obou dvou, protože oba dva se nedají od sebe oddělit. A proč se nechytne ani venku, ani uvnitř? Protože si uvědomí, že to je proces vznikání a zanikání v každém momentu. Jestliže se neuchytí ani uvnitř, ani venku, co se stane? Mé tělo bude klidné, zde tělo ovšem znamená, co tělo má význam v páli nebo v sánskrytu podobný jako agregát. Čili tělo tady znamená hlavně tělo mentálních faktorů. A tělo mentálních faktorů právě rozhoduje to, jak my cítíme vlastní tělo. To je důležité pochopit. Takže jak my chápeme své vlastní tělo, závisí právě na, na těle mentálních faktorů, to je, což je pozornost. Hm? Počínaje pozorností, pak ducha, přítomnost, hledání objektu a tak dále. Tam je plno, plno různých faktorů vědomí, úsilí, všechno tohle, jde dohromady s vůlí. To jsou faktory vůle. A jakou vůli vyvineme, podle toho se mysl spojí s objektem. A jakou vůli vyvineme, bude záviset na tom, jak objekt přijmeme a jak ho uděláme vědomí. Čili proces. Teď podle buddhistické filozofie, aby jsme pochopili nejáství, musíme rozpustit, což je důležité tady tež, aby jsme to pochopili, rozpustit čtyři druhy takzvaný ghana. Ghana znamená doslova tuhostí nebo stuhnutí. Díky stuhnutí, nesenzitivitě, my nevidíme věci tak, jak jsou. První nesenzitivita je santaty. Santaty znamená kontinuita. Co to znamená, že vědomí, které Jestli vědomo něčeho, není nic jiného než kontinuita, která se stále mění. Další stuhlost je takzvaná samúha gana, to znamená tupost nebo stuhlost, nepochopení toho, že v této kontinuitě není to kontinuita jednoho, ale je to kontinuita mnohých který jsou pohromadě. Tomu se říká kalápa. Svazek. Neexistuje žádná mentalita ve světě, která by nebyla svazek. Stejně tak neexistuje žádná hmotnost, která by nebyla svazek. Svazek vlastností. A teď v tom svazku různých vlastností, které chápeme, které vychází na jevo v jednom momentě, v tom svazku je Právě každá z těch elementů toho zvazku, každý z těch klasů, který jsou svázaný dohromady, má jinou funkci. Jestliže pochopíme tento princip procesu, plurality členů tohoto procesu a jejich rozdílných funkcí, pochopíme objekt. To znamená, pochopíme nejáství objektu. Jak uvnitř, tak i venku. To je přístup, aby dámy. Ta třetí a čtvrtá ghana, já jsem to nějak nezaregistroval. No to si špatně udělal. <laughs> <laughs> Májí být pozor, být. První ghana je santaty, což je kontinuita. Druhá ghana je samúha, což je společenství. Hm? A třetí ghana je kicha, což je funkce. V tom společenství vlastností, jevu, každý jev, každá vlastnost má jinou funkci. A jestliže rozpustíš tyto tři nesenzivity, co se stane? Pak rozpustíš další nesenzivit, nesenzivitu. A ta nesenzivita. Ta necitlivost, lepší mluví česky, Ta necitlivost právě rozpustí čtvrtou tuhost, tupost, nevědomost a to je nevědomost vůči objektu. Nevědomost vůči nejáství objektu, jak vevnitř, tak i venku. To je aby darma. Pokud jsme nerozpustili tyto čtyři gany, budeme žít v perverzi čeho? Perverzi názoru, perverzi vnímání a perverzi rozlišování. Hm? A to není nic jiného než to, čemu se říká avidža. Co znamená avidža? Nevědomost. Nevědomost nebo doslova to v, v, vidža je věda. Čili opravdová věda je věda, která vede ke štěstí, ke konci utrpení, hm? tak doslova nevědomost není nic jiného, než neschopnost používat vědu. Hm? A neschopnost používat vědu se dá vyléčit jedně něčím, jedně vědu. A co je to věda? Jako z hlediska abhidámi, jak rozpouštět ty ghany hm? a jak se zbavit perverzí, názoru? vnímání a rozlišování. Díky těmto perverzím a dímti těmto ghanám, co požíváme? Zakalení pocitu a zakalení mysli. Hm? Jestliže se zbavíme toho, nebude zakalení pocitu, nebude zakalení mysli. A jak se zbavíme zakalení pocitu? Buda vysvětluje v Salajatana Suta. první tím, že poznáme opravdové štěstí, což je samády. Na základě poznání čistého štěstí se zbavíme zloby. Jestliže poznáme opravdové štěstí, čisté štěstí, koncentrované mysli, šamata, pak další je odpojit se od tohoto štěstí. U Jenom ten, kdo pozná čistý štěstí, ten se může odpojit. Ten, kdo nepozná čistý štěstí, ten se nemůže odpojit. A když se odpojí od štěstí, bude schopen přijímat. A tato schopnost přijímat je spojená s čím? Odpojením se od pocitu. A toto odpojení se od pocitu, nelpění na pocitech, v tomu se říká v buddhismu technický slovo ta vidí, že veškeré pocity, ať je to jakýkoliv pocit, že nestojí za to na ně pět. Jestliže nevidí, že ať je to jakýkoliv pocit, že nestojí za to na tom pět, pak nebude receptívní pro nejvyšší pravdu. To je stejné v každé buddhistické disciplíně. A to je vlastně, co je tady vysvětlováno. Tež. A tímto způsobem. A proto ve mně bude nepolevující úsilí, aby jsme toho byli schopni. Musíme usilovat. Bude ve mně upevněno nezatemněné uvědomění, neboli Moje ducha přítomnost nebude ukradená. Čím bude ukradena? Lpěním na vnitřním a roztěkaností venku. Chytání se vnitřních, Tím, že se chytne uvnitř, tím se mysl bude hýbat. Tím, že se chytne venku. tak bude lpět. A což vlastně přijde na stejno. A kdo může tomu zabránit, co je základ veškeré meditace, ať už samaty nebo vypasany? Nikdo jiný než saty. Hm? Ducha přítomnosti. Bez ducha přítomnosti žádná koncentr správná koncentrace, ani žádná správná moudrost. A díky ducha přítomnosti právě rozlišuje mezi pocitem, kterého člověk uvízne, tento Pocit se doslova nazývá masitý pocit a pocit na kterým člověk neuvízne. A to je pocit bez masa. Budistická terminologie má neobyčejný kouzno. Tak pozor na masitý pocity...